англійських суверенів, столове срібло Браницьких, фамільні коштовності Младановичів, торгові капітали Гершковичів, Айзенштайнів і Патляйхів, скарби Потоцьких, Грабовецьких, Махаринських, Орловських і тисяч їх подібних. Усе те, що знімалося разом з головами, одривалося з пальцями, здобувалося після герців на шаблях в Кривавій Різанині на вулицях Лисянки, Жаботина, Черкас, Умані». «Старий!» – хрипко сказав Шамрай. «І все це ми віддамо в державу?» Я подивився на нього, тоді кивнув. На якийсь мент він завмер, бо чи проти неба, неначе здоровий, неуковирний маняк. Далі одним стрибком вихопився на гору і погнав до авто. За хвилю з гори почувся тупіт, неначе коняка біжить. Ото так. «Ні!» – гарячково загорив Шамрай, лежачи в яму. Ти собі, як хочеш, а я не такий уже й бевз, як їм здається. Він відкрив здорову курятяну сурбу, почав кидати до неї клейноди. Нема дурних, нема. У мене вдома ціле кодло, троє дітей, двоє котів, теща, жінка, собака. І всіх треба годувати, всіх. Дасть тобі держава, а як же? Хіба щоб в ухо, і й годі. Я помало виліз із ями, сів, звісивши ноги і запалив. Тільки тепер я побачив, яку величезну роботу зробили ми за цих півдня. Довкруг височили купи землі, валялася цегла, грубі затлілі колоди, якісь камінні брили, а певно двоє таких драбів під два метри завиш та ще й з лопатами. Шамрай, хитаючись, виліз нагору і втомлено гепнув торбою об землю. «Старий, – сказав він, сідаючи поруч, – мені в житті не щастило, ніколи не щастило, жодного разу не щастило, розумієш? Мені теж, – сказав я замислено, – але це не суттєво, в житті нікому не щастить». «Чомусь», – сказав далі Шамрай, – «кожен шматок хліба доводиться здобувати такими зусиллями, що шкірка вичинки не варта. Ну, просто зубами його вириваєш. Такої вже праці коштує той самий шмат, що потім їсти його не хочеться». «Дядьку», – поплескав я його по плечу, – «не ти перший, ще древні писали, життя – це поділ сліз. Ми здобуваємо хліб щоденний у поті чола, це спустошує нас». Протягом життя чоловік втрачає всі свої ілюзії. Ефемерними виявляються такі цінності, як любов, добро, батьківщина. Все прах, все марнота, марнот. Але зараз, гарячково провадив Шамрай, мені пощастило. Один-однісінький раз в житті – це моя спадщина. Скарб чекав більше двох століть, щоб я його викопав. Я поволі підвівся, випростовуючись на весь зріст і глибоко вдихнув повітря. Тиша стояла в долині, така холодна, така понура осіння тиша, що, здавалося, контури речей і предметів пливуть у них, як у товщі води. «Подивися», – сказав я, простягаючи Шамраєві листок паперу. Той, не розуміючи, глянув на нього, тоді взяв до рук і пробіг очима. «Не доберу», – нарешті буркнув він, – «що це з бісової мами?» Вирок, який винесли Іванові Шамраю в грудні 1768 року – копія з оригіналів, котрі зберігаються в обласному архіві, пояснив я. За минулих часів такий вирок називали «мертва грамота». В епоху Івана Грозного Дяк зачитував таку грамоту на лобному місці перед стратою. Шамрай крутив папір в руках і так і сяк, неначе мавпа, котра розглядає незнайомий предмет». «Історія, – замислено казав я, – має властивість повторюватися. Через два століття полювання за скарбом почалося знову, і мені було винесено смертний вирок, і тією самою мовою знову була написана мертва грамота. Але я переміг, зостався живим, і здобув скарб, який два століття тому хотіли обернути на благо України». Шамрай понуро мовчав. «І тому ти віддаси скарб цій державі? – нарешті поспитався він. «Історія, – казав я, – ставить питання, створює проблеми, котрі нерозв'язаними тліють протягом сторіч. Ми приходимо у світ, щоб давати відповіді і вирішувати проблеми, котрих не змогли вирішити попередні покоління. Може, в цім і є сенс кожного окремого життя?» – Шамрай, не розуміючи, крутнув головою. «Хто зна, – нехотя сказав він, – може воно і так?» Може, і справді в цім є щось таке недурне. Ти, старий, продовжуй, продовжуй. І далі в цьому ж дусі. Коли я повернувся до міста, воно було тихе й сумирне, мов стояча вода.